السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الاولين والاخرين محمد بن عبد الله ولاله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد قال المصنف الامام عبد الغني المقدسي في كتابه عمدت الاحكام باب الغسل من الجنابه الحديث ال29 عن عائشه رضي الله عنها طالب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه غسل يديه ثم توضأ وضوئه للصلاه ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد اروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا والحديث 30 عن ميمونه بنت الحارثي زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابه فاكفى بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثه ثم غسل فرجه ثم ضرب بيده ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثه ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم افاض على راسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فاتيته بخرقه فلم يريدها فجعل ينفض الماء بيده لوغو Asema al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi katika kitabu chake -ka, cha Umda mlango wa tahara na katika mada ya kuoga janaba kama tulivyoanza katika wiki iliyopita katika hadithi ya Abi Hurairah kuwa siku moja nlikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika njia za Madina akiwa ana janaba akajificha mpaka kenda akaoga kisha akarudi Mtume sallallahu akamuliza ulikuwa wapi ewe Abu Huraira akasema nilijificha nikaenda kuoga almuhimtu lilizaa hadithi hiyo kwa <coughs> yana otosha. leo Tuingie katika hadithi ya umu wa muumini katika sifa ya ghusl vipi mtu anaoga janaba vipi mtu anaoga janaba hadithi hii imepokelewa na umu wa muumini mama ya waumini Aisha radhiallahu ta'ala anha asema Alikuwa mtumi sallallahu alaihi wasallam anapoooga Anapooga mane na janaba jambo la kwanza akianza nalo ni kuosha mikono yake anaosha mikono yake kisha na katika kuosha mikono hii kama tulivyotaja katika hadithi za mwanzo mwanzo Mkikumbuka inakuwa ni wajib ikiwa ni kutokamana na usingizi wa usiku lakini kama ni mchana ni ala istihbab ni usafi wa mkono kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akatawadha udhu wake wa sala udhu wa sala udhu kamili ya sala kisha sema Almaa thalatha marati kisha akatotesha kichwa chake kwa maji mpaka maji akahisi kuwa yamefika kwenye asili ya ngozi yake kutotesha huku siku mimi na maji mwanzo amechota maji ima kwa kafu, yani kuch kuchota kwa kiganja chake kisha akawa anatotesha kwenye kichwa chake mpaka akahakikisha kichwa chake kimeingia maji mpaka kwenye ngozi kwa kuwa rasulullah sallallahu sallam, alikuwa na nyele nyingi mno kwa hivyo alikuwa akitotesha nyele zake mpaka maji yafike kwenye ngozi mwanzo kabla hajaji miminie maji kisha atakapohisi kuwa maji yamefika kwenye ngozi yake kwenye asili ya, ya nyele pale mwanzo wa nywele pale inapomea kisha rasulullah sallallahu alaihi wasallam maji mara tatu kwenye kichwa chake kisha baada ya kujimiminia maji kwenye kichwa chake mara tatu anaosha mwili wake wote na asema mama Aisha nilikuwa nikioga naye mtume katika chombo kimoja tuna kishana na chota inayoyochota tutachota sote katika chombo hika kimoja hasa katika maelezo ya hadithi hadithi hii imetaja sifa ya kuoga Janaba na kama walivyotuelezea wanazuoni kuoga Janaba ni sampuli mbili Sampuli ya kwanza ni almujzi ni ile ya kutosheleza kwamba ukioga kwa namna hiyo umejiondoshea Lile jukumu la taha, yani la janaba unakuwa umetahirika umetimiza ile wajibu wako jukumu lako manake unaweza kuswali lakini si kamili na ya pili ni kamili Asa hadithi hii na hadithi inayofuata zote zimetaja namna ya mtu kuoga janaba kamili namna ilivyo ndani yake sunna kutimiza kuoga kikamilifu ama kuoga ambayo ni ya, ya kujiondoshea tu lile jukumu lakini si kamili ila kwamba mtu aweza kuswali aweza kutekeleza ibada zote ameondosha janaba juu yake ni Atoteshe mwili wake wote, ahakikishe kwamba maji imemwelekea katika mwili wake wote kila sehemu. Ahakikishe maji yamekwenda katika mwili wake wote kila sehemu na asukutue maneno yake atie maji kwenye mdomo, atikise yapeleke kulia kushoto na pia apandishe maji puaani, ahakikishe maji yameingia kwenye pua na kwenye mdomo wake na ahakikishe mwili wake wote katika kila sehemu maji yameingia, huyu atakuwa ametekeleza tahara yake ya janaba kwa sharti ya nia kwamba yeye anatoa ana anondosha janaba na mwanzo pia vile vile yasemwa katika dua inayotumika mtu pale anapooja janaba ni dua ile ile ambayo kwamba tunatumia katika tahara ya udhu mwanzo unasema bismillah unapoanza kutawadha na mwisho unasema dua ile ashhadu alla ilaha illa ant unatoo shahadatayn ashhadu alla ilaha illa ant ashhadu anna illa allah wa ashhadu anna abdu wa rasul allahumma min min al ukilata Walikuwa akisema kwamba lao mtu ataingia katika e, ataingia baharini kwa nia ya kuondosha janaba akapiga mbizi manake azama ndani kwa nia kwamba yeye na janaba maadamu maji mekenda katika mwili wake wote basi anakuwa janaba imemuondokea wallahu taala ala kwa hivyo hiyo ni sifa ya kwanza ya kuoga janaba yani kwa njia ya haraka na ambayo haina mambo mengi ni kwamba mtu anahakikisha tu maji amekwenda katika kimiliwili chake chote kila sehemu na amesukutua na kupandisha maji puani na kwa nia na akasoma dua hiyo atakuwa mtu huyu ametimiza janaba yake ambayo ni lazima. Ama sifa ya kuoga janaba kwa njia ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja katika hadithi hizi mbili. Hadithi ya kwanza ni hii hadithi ambayo tumeisoma ya Mama Aisha radhiallahu ta'ala anha umu alimukmini asema mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akitaka kuoga janaba huosha mikono yake mwanzo kisha akatawadha udhu yake ya sala katika hadithi ya umu umu almu'minina maymunah binti alharith mume wa nabii sallallahu alayhi wasallam ameelezea pia mfungo ambao havkutajwa katika hadithi ya nani ya mama Aisha asema katika hadithi hii wadhatu linasulilah sallallahu alaihi wasallam wadhu aljanaba al nilimwekea mtume sallallahu alaihi wasallam maji ya kuoga kutokana na janaba nilipomwekea mtume sallallahu alaihi wasallam mtume akashika kila chombo akamimina kwa mkono akashika kwa mkono wake kulia akamimina kwa mkono wake wa kushoto aka kwa mkono wake wa kushoto manayake hakutia mkono wake kwenye maji mwanzo akasukuma kile chombo Kik, maji akamwagika katika mkono wake wa kushoto akaosha mara tatu mkono wake kisha asema fa akfa kwa mkono wake wa kulia juu ya mkono wa kushoto kutumia kile chombo mara mbili au mara tatu thumma jambo la <coughs> pili yalilofuatia ni kwamba akajiosha mwenyewe katika sehemu za siri katika sehemu za siri kama vile tunapofanya istinja mtu anapokenda haja akajisafisha rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika sehemu za, za siri thumma daraba yadahu bill-ard kisha mtume sallam akapiga mkono wake katika ardhi akapiga katika ardhi na hapa ukuta mtume uh, katika hadithi nasema akapiga katika ardhi au katika ukuta wake ardhi ilikuwa ni udongo si hizi zilizo na tiles ilikuwa ni udongo moja kwa moja na pia kuta zilikuwa ni udongo kwa hivyo lengo ni nini ni kwa sababu udongo mchanga unasafisha una kwa uzuri sana unapotumia mchanga nafikiri ni maarufu kwamba ina inaweza kusafisha sana kulikata sabuni mara nyingine lakini wanazuoni wametuelezea kuwa maadamu vifaa kama hivi sabuni vipo mtu aweza kutumia na sikuizi rutumia tap basi mtu aweza kutumia vifaa hivyo wala halina hakuna pingamizi kwa sababu lengo ni mtu aondoshe ule uchafu uko mkono ni mwake baada ya kufanya sinja ajisafishe mkono wake kisha atawade udhu wake wa sala baada summa barabayadahu baada kufanya maanake baada ya kuosha uh, mkono wake mara mbili au mara tatu waweza kutumia sabuni kama nilivyotaja thumma madhmama kisha mtume swsallam udhu wake katika hadithi ya umul mu'minina ummu maimuna ta udhu nusu Aliosha mikono yake akasukutua akaosha uso wake akaosha mikono yake na akafuta kichwa chake imebaki nini miguu yake kisha mtume sallallahu akatotesha kichwa chake kama tulivyotaja katika hadithi ya umu'l mu'minin Aisha akatotesha kichwa chake akahakikisha kwamba anachukua maji kidogo kidogo akitia kwenye nyele zake mpaka zikatota vizuri kwenye usul kwenye ngozi kabisa akahakikisha yote yameingia ya maji vizuri kisha akajimiminia maji mara tatu kwenye kichwa mara tatu hii imetajwa katika hadithi zote mbili kumimina kwenye kichwa hasatan kumimina kwenye kichwa imetajwa katika hadithi ya ummu almu'minin Aisha na ummu almu'minin Maimuna wanazuoni umesema kwamba hii ni khasah kwa kichwa kwamba mtu anamimina mara ngapi mara tatu kisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akajimiminia katika mwili mwingine maji kwenye mwili mzima akajimiminia katika mwili mzima maji e, mpaka akahakikisha kwamba maji yamekwenda kila sehemu baadae akasimama kando akaosha miguu yake kando unazoonea nimcholezea kwa e, udhu aliotawadha hapa ni udhu ya swala na kama tulivo, tulivo, tulivo, tukikumbuka mwanzo wa kitabu tulivoelezewa na e, al- al abu ayman kwa sababu yeye ndiye alichukua mlango wa hadithi katika masala ya, ya udhu alituonyesha namna ya kutawadha kuwa ni mara mbili mbili mara tatu tatu au mara moja au kutofautiana sehemu zingine mara moja mbili sehemu zingine alimuhimu ni udhu ule miguhu, wa kawaida katika miguu wameelezea kuwa ikiwa sehemu ni ma, maji yanatulia utatakiwa utatakia usongekano ili uondoshe yale maji ambayo ya kwamba yanakurukia kutoka chini kwa sababu maji ile yale ya janaba unapoooga yanarudi pale chini ikiwa yana yanasimama ni stagnant hata kama ni kidogo basi hapo watakiwa ndiyo usongekano ili uweze kujisafisha miguu lakini ikiwa anakwenda hayasimami kabisa kama ilivyo katika hali ya sasa katika majumba kwa sababu ya matile sahaya basi mtu waweza Uh, ukadiri sozia migu hapo hapo kisha ukenda zako katika hadithi hii ya mama Aisha asema kuwa alioga pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam alioga pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakawa wakichota pamoja Mtume akichota akijimwagilia na huko pia mama Aisha akiyooga akijimwagilia hapa katika chombo moja Inamaanisha kwamba chombo moja kilikuwa kinawatosha kwa hivyo hawakutumia maji mengi ya israfu walitumia maji machache kama tulivyokuja kuona katika hadithi ya mwisho ya ta'ala walikuwa wakitumia maji machache nukta ya kwanza nukta ya pili ni kuwa wanazuoni wameelezea kuwa inajuzu mwanamume kuoga na maji yalobakizwa na Mkewe kama vile inajuzu kwa mke kuoga kwa maji yanobakishwa na mume wake au wote wakashirikiana imethibiti katika muslim kwamba mtume sallallahu alayhi alioga na maji yanobakizo kwa maji yanobakizwa na umu almu'minina maimuna umu akasema ya rasulullah nilikuwa junub nilikuwa katika hali ya janaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maji janaba yanampata mtu hayapati maji maji hayapati janaba lakini pia imethibitishwa hadithi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ameleza kuwa asioge mwanamume na maji yaliyobakizwa na mwanamke au mwanamke asioge na maji yaliyobakizwa na mume wake katika hadithi nyingine kwa hivyo hapa kuwa kuna hadithi mbili ambazo zaleta maelekezo tofauti. Wanazuoni walituambia kuwa. maneno ya Mtume sallallahu wa wasallam yanapokuja haya gongani. Na pindi yanapoonekana kwamba yamegongana wanazuoni wametoa njia nyingi mno ili hadithi zote zile ziweze kutumika. Yaani hakuna kuatilisha sheria kuwacha hadithi hii ukatumia hii moja bila ya kutumia zile njia njia ya kwanza katika wanazuoni huwa ni kutumia zote wanajaribu njia ya kutumia hadithi hizi zote mbili kwa hivyo njia ya kwanza waliokusanya wakasema kwamba hadithi hizi mbili zinatumika na kutumia kwake hadithi ya kwanza yuhmal ala aljawas katika kujuzisha ni ina, inajuzisha ni sawa yani maana hakuna ubaya kutumia maji aliyobakiizwa na mkeo hakuna ubaya kutumia hilo lakini bora zaidi ni kila mmoja awe na maji yake kutoka mwanzo mpaka mwisho kwa hivyo makatazo si haramu makatazo si nini ya kuharamisha kama ilivyokuja katika mambo mengi sana makatazo ya kikuja kwamba msifanye hivi lakini kwamba makatazo hayakuja kwamba ni haramu makatazo kwamba ni nini ni haramu au amri imekuja katika sehemu wa kadhaa lakini hayakuja ni haramu kwa hivyo katika njia walotumia wameunganisha hadithi hizi mbili wakasema kuwa inajuzu kutumia lakini bora bora zaidi ni kufanya nini ni mtu kila mmoja achumie maji yake peke yake wallahu wa ta'ala aalam. kama ilivyokuja mtume sws Ametukataza kunywa maji kusimama lakini pia ameonekana akinywa kusimama inaanisha nini nikomba ikiwa ni katika hali ya dharura mtu anaweza kunywa ikiwa kuna haja nafikiri tumefahamiana katika nukta hiyo na hadithi zimekuja nyingi katika pahala ambapo kwamba ima tunaona kwamba kuna Uh, hili limeamrisha jambo na hili mkingine limekataza jambo kisha ikaonekana ni kama kugongana la huwa wanazuoni wametwekea njia njia ya kwanza ni kutumia zote hizo mbili na kutumia zote mbili katika sehemu hii ni kwamba bora zaidi ni mtu kila mmoja atumie maji yake mwenyewe lakini iwapo itakuwa kuna uzito kwa mfano maji ni machache au wakati hautoshi kwa mfano ni wakati umekaribia wakati wa na kila moja anawahi sawa watu waweza kutumia pamoja wala haraji kwa hivyo na pia e, bila shaka ijenga nyumba zaidi mtu kwa ganamkewe hakuna shaka kwamba inaleta mapenzi zaidi na inajenga nyumba yao zaidi kwa hivyo Allah Taala alam Allah Taala utakomea hapo e, iwapo kuna swali moja mbili Insha Allah Taala, yale hapo kwamba tutajua tutajibu kwa sasa hapo kwamba itakuwa ni yenye kutaadha tajibu baadaye wallahu Taala aalam barakallahu fiikum. Wa alaykumus salaam. kufahamu vizuri kwa maana kwa shia kuna kubwa na ndogo. khair. Uh, kuwa kuna janaba kubwa na janaba ndogo. Kwanza hamna janaba kubwa wala janaba ndogo mwanzo. Janaba ni kubwa tu na kama tulivyotaja ina sababu zake e, kadha wa kadha ambapo inamlazimisha mtu lazima aoge. Janaba ni kitu ambacho kwamba mtu kuoga. Na tulitaja wiki iliyopita mambo matano ambayo yamefikiana na unazooni na jambo moja ambako kwamba kuna khilafu baina yao. Litaja ni kutokwa na mani, kwa ladha na kwa nguvu. Pili tukataja ni mtu kumwingilia mkewe iwapo ametokwa na manii au kutokwa na mani. Sababu ya tatu ni haidh kwa wanawake au nifas na pia lingine ni mtu kufa la sita ambao kuna khilaf tulitaja ni mtu kuingia katika Uislamu. Aya mambo hayo ndiyo ambayo kwamba inalazimisha mtu kuoga. Sasa kuoga ambako ni lazima ndiyo kuna sampuli ngapi? 2. Huku kuoga ambao kwamba kuna sampuli ngapi? 2. Sampuli ya kwanza ni hii ya sunna ambayo tumetaja. Mtu akaanza kuosha mikono yake, akaosha tupu yake, akatawadha, kisha akatotesha, akalowesha kichwa chake mpaka kikaloa, kisha akaji miminia maji kwenye kichwa chake. Eh, kisha akaji katika mwili mzima, kisha akaosha miguu yake kando na akawa ameoga kwa nia na kwa kusema dua kama tumelezea. Hiyo ndiyo sifa kamili ya kuoga Janaba ambayo Janaba lazima kuoga. Sifa ya pili au njia namna ya pili Another way or method of kuoga hiyo janaba. The second way it is a simple way, njia rahisi. Njia amba kwamba ni rahisi. Nayo ni kuhakikisha tu kwamba maji yamingia katika mwili wako kila sehemu. Ushaona? Hii njia ya kwanza yote ni janaba. Mtu analazimika kuoga, si ndogo wala kubwa. Hii nje ya kwanza ni kwamba ni rahisi tu kuoga. Lakini njia ya pili ni njia ndefu. Njia ya pili ya kwanza ni mtu wakikisha kwamba maji, kwa mfano la mtu atafungulia shawa, akahakikisha maji mekwenda katika mwili wake kila sehemu bila kutawadha bila eh, madam amemskutua na akapandisha maji puani, akasema ile dua basi lakini amehakikisha ya maji yamekwenda mwili wake wote. ni janaba imetoka. Janaba yake imetoka lakini njia bora zaidi ambayo anapata thawabu nyingi zaidi anapoooga kwa njia hiyo ni kwamba aanze kwa njia hii tulioelezea wallahu ta'ala a'lam nafikiri umepata jawabu lako barakallahu feek naam faddal katika hadithi Mtume sallallahu katika hadithi ya Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha Mtume alikuwa katika mambo yake yote akianza upande wa kulia kisha upande wa kushoto kwa hivyo hiyo hili si bali ni katika sifa ya kuoga janaba Allah ta'ala. Naam. Wa alaykumus katika aliyena. namna Na katika moja utungie Naam. Je, Kisha na maji. Mm -hmm. mm -hmm. Kwa na Naam, na. katika hali hii na. ya ya, ya kuoga janaba na. Kwanza mtu pale anapokuwa eh, mwanzo anajisafisha, sio? Anajisafisha tupuele yake. Kisha baada ya kujisafisha ndo akatawada kwa katika kuoga sifa ya kuoga ni kusugua mwili mzima kuhakikisha umechughua mwili mzima sawa sawa kwa hivyo bila shaka utashika chupu lakini kama ilivyokuja katika mafunzo ya Mtume Muhammad sallam unapooga kwa njia hiyo ukitoka wewe uko sawa unakwenda kusali moja kwa moja hata kama umegusa chupu lako udhu haijitetenguka kwa sababu kuoga janaba ni kubwa kuliko udhu udhu ni ndogo kuoga janaba ni kubwa Mjaana na katika kule kugusa chupu kama ulikuugusa tubu ukiwa katika kuoga janaba ulikuwa katika hali ya hiyo tahara ambayo ni kubwa kulikuwa nini udhu kwa hivyo Allah Taala alama haiwi yenye kutengua udhu wako barakallahu fik Naam katika taratu kawaida sala ma Hiyo ni mlango ambao ngombe inakuja ya kutayamum inshallah taala taizungumzia wakati huo na pendekeza hivyo wallahu taala na na na na na na na na na na Khair, katika kachika okija utende see ukija kesho kwa eh. eh. sababu kusukutua ni pat ndomo na kupandisha maji puani ni ya hiyo yeah. kukamilisha Osili yako. Shaona? na mtu wako ataskutua eh, ni katika maji ya bahari nami ni ya chumvi lakini haweza kuskutua na bila eh, kumletea tatizo hiyo ikiwa nkusudia mm -hmm. kugoja na hapo Allah Taala aalam rahmatuhu baka hapo insha Allah Taala katika swala hilo lako eh, kama nilivyokuelezea unazuoni eh, kama nilivyokwambia Wameelezea umelezea kwamba lae hiyo kutoka kutoka bafuni kuswali e, lakini pia nimetakiwa ni weni ni mwenye kwa ndani barakallahu mtaleta, taleta kaw, kaw, zote mbili kwamba wasema kwamba inavunja udhu ni wasema kwamba haivunji na eh, kwa ya gani barakallahu fekum inshaallah hapo wa <tuharika> <tuharika> <tuharika> uzi siko